أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنده في الدون الله ما لا ينفعنا ولا ينفعنا دي مشركانها سهما بل ذول دین ترتا چې کم دا آباو اجداد دي نو دمت براسته ول دین اوه تراره بل او کله کله همه نبی علیہ الصلات والسلام ته موي چې ته زمونږ خدایانه مد بستا خدای کا قوم من سره لکه مداهنه ته سوسته وو مال لا تعالی په امبردا فرمایله ټول مسلمانانو تر طرفه دیتوه چې مونږه دا هغه بوتانو عبادت او بولایم طونا ولا یذرنا دا لنا علاوه دا هغه چې ګنه کو چې نمونت نه پراګي او نمونت ذرر راګي کای باندې څنګه چې تعال جنت تر کې استخاره ته واکې د دنیا ما صاحب ده نه لريږي ولای نورونه او کې عبادت نه کې مخالفت کې نو تاسو تا zarar نشي درکول سزا نشي درکول نه دنیا کې نه اخرت کې نوبتان د حقوقو راځ خبره کې الله کې امره الله اور هغه نو پیداوار پالیسی او نظر پالیسی دغه ګټه د ګټه جماعات د جماعات به روح نهي نو جماعات بسد سړی ته پیداوار جوصبوته نقصان و هغه باندې اوس سپیډ میټیا ځکه نو خپل ځان د سپیډ میټیاونه بچوله نشي کمج قرانه کیناسته نه مچ د zarar نمزان بچوله نشي مودا خبره کوي کیسه بعد شو امین دون اللہ کینورم داخل لیکره فرشتو یې بارد که ده جنات مهی بارد شوه او که ده ایساد وزیر السلام مهی بارد شوه ده که تاس وحید چه اونه پا ورکولی شید و ضرر نصده بشکولی شید نو آقا ده اگه آقا ضرر او نپ ده خواه ضرر او نپ زادی نده خدای خمسی کمدازی پکار ده ای که آقا چالی نپا ورکولی سو که من اکلی نشو نو سقام اخا پا پرشتی چالی نپا ورکولی اونه او کدی جن عبارت شوه نه پریان نه کدی نه چا ته फायदा یا نقصان ورکه خدای نور کینور کولی شي نشي ور نکم ماوجودان بدله ک دا زينه چیزه ظهور مونږه او ورجانا کاوزر ور کولی شي خدانه پازر دغه قی اختیار نه رضاتي نه نهال نه ته پک سره خدای کم سے کم داسې په کار لري چې هغه ذاتی تور کدی باندې قادري چا تنه کاوزر ور شي او کداغه دا نپیو ده زرع سو مخالفت کوي امام نه کوي نو داغه مقابله کولی شي نو غیر الله کی راځا کټ نشته دا صفات بی ذاتي په طاقت او قدرت زرع چې زو مخالفت نشی کولی دا ځکه نپیو ده زرع لایق ده الله تعالی ده او دا صفات د عبارت لایق دي په خپل طاقت او قدرت او غلبه او قاصره او انزور کولی شي نه پوه درو اور کولی شي اضا ستا چر پال لا خلکې په وجه نو پیغمبر دې تاوع اچ مونږه هغه چا عبادت کو انا ته ندو ندو نه دا چې د مېږي او راو پال اذن د مراد عبادت ته مونږه اوج عبادت کو مين دون الله ماسوا د الله نه دا هغه بتانو دا هغه معبودان ورته لاي نه تاونه چې په عبادت مونته نه پنيږي راکولای wala ya muruna aw na munga zara ra policy ke ibadati na anaddu anaruddu ala ahkamina nam a visa talil peghambar daita aya anaruddu aya munga anaruddu aya munga wa qazla yu ala ahkamina fa tundukhul qandi ba'da in hadana allah ruzdu deena chi muntala hidayat ra khalet tawfiq de داغونه استفامه انکاري وکړو ینه داکار مونږ نکړو دایر الله عبادت هم نکړو او مونږ بدکار هم نکړو چې الله مونته هدایت ورکړو توفق د اسلام راکو نو د اسلام د توفق نارسته دوبره نه کوپ ورک توا پسو ادب طانو دایر الله عبادت چورو نو ځان دواړه کار مونږ نکړو اې پیغمبر دیت سقای اعلانو کا ته وګورو خبرو چې یو الله عبادت نه کوو ځکه نه کړو زره طاقت م نن دا چې کله مونږ الله تعالی دې آیات را کړې دې دې دې تر څو مونږ دوباره نه ګرځو گمراه تر څخه چې مونږ گمراه تر بیا آیات کې الله یو مثال ورکړي چه په نمبر مثال ده ک چې مونږه زه ہدایت نه ورسو گمراهه تلل شو نه زموږه مثال بداسې لکه مثال ورک امیثال داده لکه او تند اقبلو مالگروس را تو یو زنگل کی یاد اعبان کی روان دی صحیل آرادا نتول روان دی مین وید صحیل آرادا ها ایک دم یو بانی غطر علا شیطانان و پریانو اللہ پا مخا <متلاح> کلی ونیوکو اپا مخا <متلاح> بانی عوشتی پریانو تختول بیخادا باز خلقنا پریان مریان نمانی پریانو وجود حق دی دابا مانیخا <متلاح> او انسانانو بانی رزی انسانان تختیو بس لري وني په مخ باندې راست دی د ملګري موجودات خو حیران لري لارو ګذر نه ګوري په شان کندا ور خطا کړې حیران دي لار نمونی زکه په ریان په ښه ویل په خپل کنټرول کې دی بے کنټرول شوی لهو اصحاب او ملګري وتا سوې ملګري وته چې وي چې الکه سې لارې طرف ترازا سې لارې طرف ترازا چې کوم سې لارې ده په سې لارې باندې روان اغه طرف ترازه کنه طول غدرش نه دا مثال شي وګوره سنجه دا شریف می امر دی توه صحیح پلار الرحمن روانه شو دم یوانیش په غرور سرشه بیریا نه یواني بس نو کومغه اسلام لیدو خو پر تلشنه زمون مثال بمنداسي چې پر صحیح لار ده اسلام باندې روانيو جنت تر زمون تک ده الله تعالی را ده او که اسلام هم پر خودنه مثال بمده دغه بیریا نه او دیوانی چې ورخه تا کړې ده بللار باندې نه پويږي ملګري ورته چې یو واپس نه راځي نو زمونږ مثال باندې شي مثال باندې پيرياني شي دې پيرياني مثال باندې چيلې وني پل بللار ورته ورته باندې دا غلط او خټانه نو څنګه د اسلام نو واپس نو زمونږ مثال باندې دا کفر یاني انسان شي حیرانه او متردد به کبر په تیرو کې ګرځو او که څو اسلام ترابلي نو موږ مرتد شي بیا به اسلام د ترن رات لنګراني نلی هانزا منگزان لیوانی دونه سنگا چدا پریانی صلیلہ لیوانی دی ہدایت طرف تن رازی <تصفح> نو سنگا دکا کست کس دی بس ہدایت دن رازی ملگو تا جواب نور کی زمین بیسال مداغسش منبا بیکارشو دا حقی لارنبا خطاشو سک جدا انسان خطا دا کل تو وای پیغمبرہ اینہو دا اللہ ا بیا کو پر تمام سن نظر حق مسلک ہونا نه بہت پرستی حق مسلک ہونا نه ان ہدا ہدایت د الله تعالی چنه ہدایت د اسلام نه ادا الله تعالی ہدایت له خدلی الله چ کملہ خدلی د نو ہدایت او الله چ کملہ خدلی د نو اسلام دا ہدایت صرف د الله تعالی نه نهنا علی وقت متراستی دا او نے اپ نور دین نے دی داتول ادیانې باتیں لږې پیغمبر دې اعلان دا اعلان وکا و امننا للمسلمين رب العالم مستعذ خبره نمنو محبۃ تابلہ صرف در رب العالمین تو من تعالی حکم را کړل دامن ته ویل شيری للمسلمين رب العالمین چې مونږه قدیم منلو کې صرف د الله تعالی ته دی شو چې کم رب العالمین دې مخلوقات د ریز پرګی دا مخلوقاتو فالون کنید اوبل دا ایلان وطوکا چه مونگتا ادر پریشوی دا اللہ دا طرف ان اقیمو صلاح دا چه مونگا موس کائمو دا ایلان وطوکا چه مونگتا دا اللہ دا طرف ادر دی واتا پوچی دا اللہ نو یری دا اللہ نا فرمانی مکو ہے زتا کنا فرمانیو کینو بچاوام نشتا ووالزی ایلیه تخشرونو آګه آګه الله <سؤال> تعالی <تصفيق> <سؤال> د جسر <سؤال> بیا د تاسو تاسو حشر او د تبتاز جمع کول شي له حضرت دک انانه ویری د تاسو عبادت کوي د دې تابلداری کوي رضا بلاره باندې روان شي وهواللی <سؤال> خلق السماوات <سؤال> دلیل عاقلین الله <صُؤال> تعالی هغه ذات چې اس ماونه نه پیرا کړی او زمکی پیدا کردی بالحقی دبارا دا, دا حق دا ظاہر ہوئی چی پدیس اگر دا اللہ تعالی ذاک او اللہ تعالی ازعار دا حق ہوگی زمت ازمانونا اغدی دا پارتنے دا گی یو انسان پدیس کی تدبرو کی اغدی پتہ لگی چی دا دا سزاک شتاچی اغدی دا کلی دی دا دا اللہ تعالی قدرت بانی دلیو برسی پا دیکی کم مخلوقاتوی دا اللہ اختلاع عبادتو نزمک رسمان اللہ اختلاع دا حق دا ظاہرون دا دا پیدا کری و یوم یقنولو کن فا او پا آؤ رس بانده چکل دا اللہ اختلاع دوبارہ پناہ کیو دا گین ارسطوی بیا پیدا کئی و یوم او پدغا رس بانده چکل دوبارہ پیدا کئی دا پناہ نرسطو یقن فا یکن اللہ بدی تووی کن موجود چه په فون موجود نشه نه کزمه کړي آسمانونه دي چې کله پناشي والله د بار پیدا دی با با. با نو الله تعالی مصرف د دې پیداونه چې ایش ته محتاج دي ایس شیته محتاج دي چې الله اراده وکړي صرف د کوم کلمه وو کوم کلمه تم ضرورت نشته دا کنایده او اشاره ده سرعتنا یعنی الله تعالی وو چې ش 33 د مخلوقات مکه دا پیدا شي او دا با موجود شاید. او اللہ تلح جدہ موجود کی ندا خلق برا جواندی کی او بھی سات دفرا میں میدان کو جمع کی قولوه الخق او قدینا سو کنکار تیم اللہ تلح فرمائی قولوه دا اللہ دا دا کن دا وینا چھے اللہ تلح وہی کن موجود شا اللہ تلح فرمائی قولوه دا وینا دا اللہ تلح الفر خق حقیقت تحا دا ساگت دا دا یقینی دا دا تار بکیگی چکا لئی اوز الفناش ای اللہ ایدو بارا نو اللہ بودو ای موجود شن راڈ سبا موجود بیا پدا او راز باندی اللہ تلا دا خبرم دام سلام یعنی چه پا آغا راز باندی بادشایی صرف دالد لہو الملک دالد پار بادشایی نو کتاسو هوایی چه نن بادشایی دیچارا ننم بادشایی دالد نو دا دیست مطلب شه چه پا آغا راز باندی با بادشایی دالد نوجه داږي دا دا چې الله وی له خو ځارل نه په دنیا کې بازه بادشاہ څنګه دا کوي زمما بچی را اگر چې ایست بادشاہي ما بچی نه نه پلاز کی سبا جین کی او فل رسول پات چې دا رسل ارسلل شي ظاهري ماجازی دعوی چې مې په دنیا کې کول شي د ظاهري او مجازی دعوی چې د بادشاہت کول شي پدغره ز باندې پدم نشي ختم بشي ایست ثور بقات نشي دکه ظاہری دعوی بم او بادشاہت بسرپ دا اللہ تعالی <سؤال> دکار پاتی شی نا اللہ <سؤال> او خاص د الله دکار الملک و بادشاہت دے یومی انکوہ خوبی الله او اللہ فرمائی پا دا اورز باننی پا چې موجود شي بادشاہ صرف اللہ پاتی شی نو الله تعالی باننی شپیلہ والا <سؤال> فرشتي ته هموږي چې کله دا شپیلہ کو کوي اسلامين السلام نه هغه شپیلہ کې فکوې او چې کله شپیلہ کې فکوې نو دا دغه شپیلہ د ټول انسانان بني دیش شپیلہ سره الله تعالی دوی انسانان اغه دوباره پیدا کړي نو حق ده شپیلہ والا یوه مېن په خو دې صورته آوري باندې فکو به هلي شپیلہ کې ایا ټول مخلوقات را جندې کے مزاج ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے نبی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا وہ بہنتی کیفا انتم وکذیلک مساہب القرن الخرم او ساهم دشٹیلا ارش پیلا اگ اسلہ اگ کریں گے متوجی ناستے اللہ ادرہو ختم تے انتظار کئی مجلس څنګه ورته ده الله سلام اگر شي نه اړه په شپې لاله کې خوبوري دا خبره صحابه دا ډېر درناو لګیدا چې صاحب دش پهلش په لار واست بیا مست او سہاله صحابه په د پښو کو مون بسکه وکي فن علي رسول الله وكيف نقول من نسئكم نبي الرسول الله و حسب الله اني اهل وكيل دا وز په دستی الله زمونږ لپاره کافی ده الله تعالی زمونږ کار دنیا و آخرت کې سازي علي الله توکلنا ادي اللهم توکل کو او ما د روایت کې راځي ذالک ازدی توکلنا علی الله دا الفاظ وایي چې زمونږ په الله باندې اعتماد دي کله چې موږ په هغه شی الله تعالی زمونږ بدغه وخت اندات کوي نو یاو مایون په پروفیسر په ناوړه باندې ټوب باور علي شي کشف عالم او شهاده ذکا الله تعالی جي علم الایم নমسکير پدنيم عالم الایم او شهاده الله تعالی جي دي په غير باندې په پوتو نپد بچ نه پد ولا الله <سؤال> زمشت پد مراد د انسان نه افکاره شهادت شهادت اوهلی کی پختاره باندې ښکاراله انسان که هر شه انسان پختاره د پاګې باندې الله کوه او هر شه د انسان نه پد دی پاګې باندې الله تعالی کوه زګه د الله تعالی نه هیڅ یو شه پټو نشته دا ته په نسبت سره انسان او دا څنګه شهادت او نسبت سره انسان وهو الحكيم عدل الله تالا کو مزورات ټول فیصلو کې حکمت والے دا عقل فیصلې نه دي حکمت والے خبير او الله تالا خبردار دې پارشي غوا چې کله شي پیله کې کوکو اله انسان کیس يو شي نشي پات کې دي ټول با الله انار او پس کوي نیزان د ابراهیم علیه السلام واقعه میاں ابراهیم علیه السلام دیر جلیل شان پیدامره عادی ده پر الله تعالی د تکی بیانای چې الله تعالی پدې مشرکانو حجت قائم یې چې پدې مشرکان باندې ابراهیم السلام قدر کړ دی په ځان پدې د اسماعیل باندې کړه حج باندې قومز قرآن باندې ملنیږي حج باندې پر بندا توقع ک اگر چې دین یې فحر، اداعو ابراهیم و سلام او و منضب خو ا Job SAL Ont Александ ایبراهیم با Industry انقوموا با فحر علف رسال Twitter اعوام طالعا ابراهیم جينہیتی حقات اولاد او سلام اور آف Seattle انقوموا بین ایبراهیم یہاں ایسا لیمان اللہ تعالی مسئل highlighter ق osou انقوموا بیان ص metal لیم م algum amusing انعلوماتة التي استخدم cr���و没مود возможно أن اعوام صالحة ق اولاد ات تحقیم بت حق مسلک نه تاسو دا شدا بت پرست پرېد د ایبراهيم علیه السلام او د مکی باندې الله تعالی حجت او دلیل قائمای او د بت پرست او تاګي باندې او دلیل قائم او بیا دا یا چته ایبراهيم علیه السلام هغه مختلفه مناظره کړي دلته یو مناظره د ایبراهيم علیه السلام بیانې کیږي د په هم یو منازرہ آغا تیرشیوہ دے نمور باکچاسرہ پدری مسیح پارکی تیرشیوہ علم تر ایلاللوی حاج ابراہیما فی ربی ان آتاہو المی یو دکتی رشیوہ او یو براش انشاءاللہ سورت انبیاء واللسہ مسیح پارک آل تکن چکل بوتان آغا مات بڑو دول بوتانی ٹوٹیٹو دیکھ لو پجاالا ہم جو زادن اللہ کبیر اللہ ہم آغا اغاڑ بھٹن لے آغا تبر پر او چې کله ایران نه غوښتل مناظره وکړه کو دا بوتان جماعت کړی دی ابراهيم علی السلام شروع شو د دې نه تبوځ کې نو دیمه مناظره د ابراهيم علی السلام اا سورته انبیا کرا ان شاء الله هغه را روانه اوبیا مناظره ابراهيم علی السلام د پلان سره کړی و اغه سورته مریم کې ښکاله سم سیماره کې را روانه یا ابتی لمتاو د ماله اسمع الذکر روانه او یوں سرنما مناظرہ د ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام علی کو قوم کے مختلف خلقو باجے دستورو کی دا تاثیر یا دستور عبادت دا باجے جانور یا پنور کی دا تاثیر کائلو. او باجے داسی وچ اعلی سپاہی او موثر گنلا باجے تمام او یہ عبادت او والسلام و لقد ائت من علمي و ما انا من المشركين بريء من ما تشرفون ندا سالو بعض د بوتانو ای عبادت کو بوستو بعض دنوار ای عبادت کو بعض د دستور ای عبادت او باندې داسی چې هغه د کومه عبادت کو نه سالو و ا سرایبراهيم علی السلام به توری او د کرنګي احتجاجي انداز سره مناظره نو آغا مناظران بیانی ابراهیم علیہ السلام و سلام مقابل کی آغا نمرود نمرود بارکی نمرود آغا مشرکو پستو نو دا آیتون نو خدا سے معلومی گی بعضا مقصرین و خلکان اللہ ماشق پلی تانو رحمت اللہ لکلی دوارا مختمل خدا یا یا ایمانو دوارا احتمالات او دا بازو نو معلومی گی جو مشرکو و ظاہر متبادر جسوم ربوری واللہ تعالی علم و علمو و تمسنگ چی اوو و جی ظاہر دا آیتی نو تبوری نو دا غسلور مرض ہو پکی او شرک پکیمو و سر و سران دا نور دو دو عبادت یا نور کی دا تاثیر که لکی دا دستورو و سر و سر دی که یو مرضو اغا دا اللہ تلان ربوبیت میں انکارو اللہ سر شرکم او دا اللہ دو ربوبیت میں انکارو کاؤ زکر تفسیری حاضر نمال نفسیر خانزن نم معلومی او دا قرآن دا آیتنونا اگه تا چه اوگوری اگه نم معلومی گی قرآن آیتنو تا چه اوگوری انام تر این اللذی حاج ابراہیم کی ربنه ام آتا اللہ الملک اتقال ابراہیم ربی اللذی یحیوئی بی روبیت او رب رب لفظ حالتا مختلف انداز کی ثابت شوید نو دا آنگا دا سورت بکری نم مع هغه لند علي چې تفسير کما واقعي لیکلي کېږي پیغمبر عليه السلام تفسيري واقعي مختلف اندازونه کې لیکلي دا څه غلط دي يو څه صحیح دي او صحیح واقعي دا چې یعنی پابندي نه کول او حکم نه پات نجوميان ته هین پرستو ايوته خبر ورکړه چې انسان په پیدا کې داغه د لاسه بستا دا څاګ جوړه دي ناما پابندي نه کول چې کله زنه هغه په بیماری وی بیماری په بای خاطر نت نو هغه قرآن خاطر پریږي او چې کمه وکا کېنه هغه یې خاطر په قرآن خاطر نه نړي نن حل نو نمرو دی په نسکار او په بادشاہ ولا قسم مور حال دامینا ینه هغه کور علي سلام ملا شهید رحمنه سلام سلام دې امور مقصود یو مارکی هغه هر څه بده یو بیا چې کله وی دل وی نو ایبراهیم علیه السلام دا سلام یو پیرموږ ته بوځو کو زما راستوب نه یو دیس طرف شو نیو ودا هیڅ چکه کم خبره کنه خبره کې چې هغه بده امر دین بدلې نو هغه استاد دې دین بدللم ندلني او ځم معیقي په مختزمه کې باندې دین کې بدچنجې او تبديلي حالات راوړي ا بیا یو طرف لار نه منځه وبو ودا یې ستارم څوک دی زماره ستارم څوک دی اواز ليزمه ودا یې ستارم څوک دی ودا یې نامروګرام او ودا یې نامروګرام نو هغه نه ا مثال مو هغه ودا یې ځلی شي دا خبر نه نو ده دینام معلوم نیدی چی ده اغی پزه انکی ده رب تصور اغا تربیت و رب چا تاوی تربیت که ستا تربیت جو که ما مورده ستا تربیت جو او زمان تربیت ستا پلار که ناغ دماغ موردی شو رب شو او ستا رب تربیت نمرود که ده موزیر ده اغا سراره نلیحان ده ده اغا شو اغی ده اللہ تعالی اغمو بیت نتقسیم مشرکان اغمو ده اغنور ال والفاور سنات دي الله ثلاثه صفات ربوبيه رب خير الله دمو ايته موږ په دې کې د توس کربي د پټي نه کم نه نه کله دکان نه بند کم نه نه کله بازار ختم کی په دنیا کې کا اثر نو د کم نه نه نه نوخره الله موجود د ربوبيه د چانه مون رو د الله تعالی تعير ظالمات او د كبير شکل ولاه بهر بچلو يو وړه دي ها کله درا غلایې ریمه د صلوات والسلام د دربار ته ودو چې کته له یو ډېر ترين انسان ته ته خاص اخوات دي چې ورته په معنا د علماني دي ویلې نو ډېر خصني ابراہیم عليه السلام نور د پوزو کده بد انسان شو ودا یې د خپل رب دی دا زموږ پهولو رب کې دی دغه اخوات دي زنانه سبي د خاصه خاصه ودا یې د علماني نه خو چې رب دې پیغمبر اسلام مزه چې کوم خپل مخلوقه مو دغه ودا یې مخلوق په دې کې کوم مخلوق ته هیڅ تا پیرا کوي او چې پخپلہ باندې نو هغه دې دې حیبت شکل پیدا کوي برابر دې چې پخپلہ بد شکل پیدا کوي په رضا نه له شکل پکاره کې رب دې د خپل شکل هیڅ تا تفسیر حقانی عبدالحق تفسیر حقانی ا د حد بګه دا واقع په تفسیر کې قال ابراہیم الی ابیه ابراہیم علیہ السلام تاسو غره شروع اچان او خپل بلار نه نو تفاصیل ولیکلې چې خپل بلار له دعوت ورکول یا هغه سره د دین خبره وکول دا د خلاف نه دی دا احترام خلاف نه دی لازم ځغورام یا مګی او بل مرض موجود دی نہ کاغه سرت الدین بارے خبر اګه سرت الدین چې د ادب بو او بووت او د لاروالی او د ادب او احترام ساتي شریعت کې د نن زندگی احترام ساتي نو دا څه ګنانه بلکې بعضي توظیر خداله کې لري چې د دا او د تبلیغ کار د اصلاح کار د خپل خاندان او نشر پل بكانی زکر نبی علیہ الصلات والسلام تم دا حکم و انذر عشیره تک الاقربین اے پیغمبر د خپل نسل او داگه تفسیری واقعه با انشاءاللہ لسم اسی بارا سورتشو عراکی رشو نو وی قار ابراهیمو پا آنگا وقت چی اوئی علیہ السلاة والسلام لی ادیه پلار قلتا آن زراع او وی دایه لکب و نمیت تاریخو وی دایه دایه اغنیمو بازی مدونمو نیم دا بازی پسان دونمو نیم کنزمون پر ایکلی کی نمونا من دیر سمون دار جن لپاره دغه نمونه د ځم په کلی کې دا انداز کولش کوي نو دا بل پر دن یو غاړه یو تاریخ او باج وی دی له کمو ني مي تاريخ ني ولا بل دا اتعذ بخیر واسناما ايت تنسی قطانو له اعلی باید چې اس په سمزي برخه د مريم کې برازي اتام د مالا یا ابتی لیمت دا عبد و مالا اسما ولد آغا عبادت که چه خبره ناوری وینی نا تاتا سو ضرر فائده نیشی در پوله نا ولی داتا سو عبادت که اینی اراد و قوم قدید دلال مبین اینی اراد و زبینم تالرا و قوم قاقا قوم ستالرا پید دلال مبین پا گمراحی اختارکی دا اختارا لارتا سو خطا کرده چیده بوتانو عبادت کلی نیده کیون نکتی تاورا ابرعیم علیه سلام سوی اینی ارادا وقوما فا ستاقون دلتر دخب الکوم و اونوی او روز ترازی بری امم مانتوشری کون زبری امم در امم تعالی سرشد نو چکم در دو قومی نظریه در مسلمان زان لکوم در امم او مشرک زان لکوم در در نظریه حق در دوال یو دشکید سمسلحات دفارا که امملک یوزشی را جدا خبره در پدو کومې نظریات چې مسلمان ځان لهو نظریات لري یو قسم عمل لري کفار نه لري نظریات لري واقعیت لري دا نظریه حق د ابراهيم عليه السلام کافر قوم تخپل قوم نه لوي کافر قوم کې خپلار نه ناغت هم قوم تر نه لوي دا یې بے ذری اختیار کړل انی اراكا وقومتا زمینم تعالی را قوم تعالی په ضلال مبين په عمره اختیار کړی تزه فکر وکذلک نري ابراہیم ملکوت السماوات والارد ولیقون من الموکنین سنگت ابراہیم علیہ السلام پلپلار کن دا وقت پرکلو ندکرنگی اللہ و ابراہیم السلام دا ملکوت السماوات والارد من خولو بادشاہت نزمکو او دا اسمانونو من الموکنین دا پارددی چبے پخپل رب باندی دلیل منسی. دلیل قائم کی دا اللہ طلاف الزاد بانده دا مخلوقاتو دا پارتا نا ده وجه دا د و دزمو کو بادشاہت کرتا مون خوالیو آدوین داده چه دزلو یکین السلام دائم او برکرار پاتش دیکھ دا خبری حد ساتھ ہے چه اللہ و امون و تا خودلیو ملک و تا سماواتم خودلیو نا دینا موران دسترگو یا د خودلی نا دمو کسرین اطلا بالموفقین لکلامه جنبلتان ورحمت الله یا خازم کی بڑا کولر اغستدی یاو کولدار چې دینه مراد بادشاہت د الله تعالی د بادشاہی عزمت دا فضل سره کیږي معرفت او پہچان دا الله تعالی د بادشاہی چې الله تعالی عظیم بادشاہ دی زمزږ اسمانونه او دې کې چې سړي دا ټول څو د الله تعالی په قدرت کې او قدرت کې نن د ادراک او معرفت د اشرف فضل نمورات برویت نا اغد زلو دلنی ابراییم علیہ السلام ماری قطع و پہچاندیر مضبوطو قدیبان نیقلق تا اکی دوا اللہ تلاوت دا زلو کی ورچویو دا خبر مضبوطا کروا چه بادشا دا سمانون و دزمو دا صرف دا الله کنا داد یہ او کول داد او دیده تفسیر خانون کی یا دیم کولم لیکلے او کول نما جاہ رحمتہ اللہ سعید ابن جبیر رحمتہ اللہ علیہ ا دانی چې دینه مراد د ستر بولی اېبراهيم علی السلام په یو قانون باندې ودره الله تعالی د طول اسمانون ازمکه تر دې پورې عرش او پرش او طول مخلوقات چې تر دې پورې د ایبراهيم السلام ټوله مرتبه چې جنت کې واه الله تعالی هغه مخولله دری ماجه بن زکی کی راضی واه ته نه او اجر ابراهيم عليه السلام ته موږ د هغه اجر په دنیا کې ورکړو ان دا نه چې کومه تمره او مکان نه په جنت کې هغه ته دنیا نه الله تعالی وي کودل ابراهيم عليه السلام د اوز مکولان اسمانه الارضین او ذکرانګي د زمک د فازا اسمانونه او عجایبات الله تعالی هغه تخرب او د خپل قدرت ترشني او ټول مخلوقات یې ورته اوهنه دپار دویج ابراهيم عليه السلام اسن الله کوي لکسم چې را روانو ايتو کې پکوم باندې دلیل چې پستوږي سرا پسومه سره پنور سرا د دې لپاره الله تعالی او هو بدل یا قزل باندې و توخذل یا قستر کو باندې و توخذل پکوم باندې دلیل کوي چې وليکونه من المقنين او د ابراهيم عليه السلام او سلام هم دائمی شي او برترات فاتشي ایبرایم علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دار سکو دلیو دایات ستہ بیدے علیہ السلام پا کون بانی دلیل کا ایمائی سبا ہوئے بازی مپسلین دیدے کی اگر خطاشی چه ایبرایم علیہ السلام دا کمرانوانا مناظرہ چیزا دا ایبرایم علیہ السلام دا کل توحید لیز دا پولا لپا علیہ السلام توحید استدلالی لاولی شپیتا او کرلس بومی ویاردا فنی کیږي رن ورتاس اخر کې دا الله تعالی ذات پر درنا باندې نو محمد ابراهيم عليه السلام نو بالله من ذالک موحدنا بلاغه غلا ته دا خبر غلا ته هر پیغمبر چې پیداکيږي بدری تر موحد پیراکی او باد دې کې دا غار واقعي دي کېږي عليه السلام مدا سرنګ روته اوې کتل استوریتا نو ادار په هڅ استوری باندې پناراله نو ادار باندې شيګري نو ار دا او کتل پناش نو ادار باندې شيګري تر دا صحی خبر دا دا چې دا کوم واقع ان شاء الله سبب یعنی ابراہیم علیہ السلام قوم باندې حجت حجت قائم او ان راځي ابراہیم علیہ السلام په خپل توحید د تاکو دا الله تعالی ذاتي معلوم او ځکه په انبر چې پیدا کیږي نو هر څو انبر فطری تر موحد دې د الله ذات قائم بلکې هر انسان فطری تر مسلماني رښت مورفیار باندې مهنه دګي یا ماشرت د عرب د فطری اسلام هغه بدل کیو مندون اللہی آیا مُنبای بادت که مندون اللہی ماشی وادالانا مادا آبو تانو لائن پاونا چپای داننا چی مونتا پای بادت دوی کمونگی بادت که پای داننا چی مونتا وانا یا بورو زرر نرا چی مونتا زرر نشیرا پولی تاکتی نشکا کچری وان مرتنوا على اكابنا او اياموا فاسلوا على اكابنا پهوندو په نو باندې په شاګانو په لو باندې اكاب عادي په دې کې مراد څه کوي اسلام ترقا. او کدا لګا ترې ان انسان کړه نوین من بچو پشان د اساس استهوات او چر وکړه د ان لرا الشیاطین او شیطانانو پریانو پریانو فل ارض تزمګه کې حیرانه پداسحال کې حیران دی لهم بدل فر اصحاب الملغری یدهونه بلد لرا الهداه هدایت طرف تا لری طرف تا چلا وروغ هدایت طرف ته ون نوایده په ملغری کیناراش مونتا مور طرف طرف نه کم طرف او د جواب مشور کولو آیت پیام برا انہو دا اللہ ہے یقیناً ہدایت دا اللہ تلا والہ دا صرف انا ہدایت اسلام دے اسلام طرف تلا رکھو وَاُنِرْنَاوْ مُنْتَهُ کَمْ قَيْشَرِدِ لِنُسْلِمَ لِنُسْلِمَا دَاجِ مُنْتَهِ شُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دَفَارَ دَفَارُونَ كِدَ مَخْلُقَاتُ وَاَنْ عَقِئِمُ الصَّلَاةُ بَلْتَهُ کَمْ قَيْشَرِدِ عَنْ عَقِئِمُ الصَّلَاةَ دَاجِ دا مُنْ قَائِمُ أن أقيم هذا القائم أطلال مغنر والتقوض وغيريكي ذي الله تلانا وهو الذي يوها آغذاتي إليه يجد طرفتا نبلتا طرفتا تخشروناتا سبجمع قليشي وهو الذي وهو ها الذي آغذاتي خلقت سماوات والأرض جي پيدا قليل يسمعنا والأرض بلحق دفارت ظاهر والدحق ويوم اوفاها ورد قیامت بانده فرد حشر بانده يقولو چه او بوئي اللہ تلاعا موجود شا در عرص تبوئلش موجود شا فا بس موجود بشي قوله ویناد اللہ تلا الحق و وان هو قاضي الله غفار الملك وباعثه يوم ما فدا ورسبان ينفخ في الصور فتقبوا هل شيش بينكيه عالم الغيب هو ميت غيب او پپټو سيزونو باندي دي انسان زب وهو الحكيم او هم دکا اللہ تعالی حکمت والا الخبیر و خبردار دی هر شیبان دی و این قالا یاد که پارا وقت چوئے ابراہیم علیہ السلام لئے ابی ای بلاک پلکا آزرا چا آزر دی اتت تخید و آیتنی سی اتنا من بوتان در آلیہتن خدایان انی اراکا یکینا زبینم تالرا و طومتا غنف تالرا فی ظلال مبین و گمراہ اختار وَكَذَلِكَ اُنْدَتْ تَرَنْجِ نوری ابراہیم اللہ ویمون خودر علیہ السلام تا <خش> السماوات باچاہت دا اسمانی و والارد دزمکی یا ملکوت السماوات عجائب و مخلوقات السماوات دا اسمانی و والارد دزمکو وَلِيَقُونَ دَپَارَدَدَيْ لِيَقُونَ تِشِي مِنَ الْمُقِنِينُ په یک وین وانا په یک وین باندې سادت قدمه یا ولا ولین یا الله خلیه یا د کوه المدینه رحم المساكين کین ابداه کرام ته د محمد اسلام راته پاګی باندې من ګمر قرار وسه یا الله د جوم غدینه مرتض شو وقف شو په طرف کریم ابداه دی نوم بادل خدایانه طرف دا مکانه کریم ابداه دی نوم یا الله کوم حکم چيتا کړو چې رب العالمین تابيشه موس قائم کوي تعالی نو یېږي کریم خدایا قامت مونږ کي پیړای کریم خدایا احکام مونږ کي پیړای په کومه راه چې پیړای کې کوه له شيان نا کریم خپل طغرز باندې مونږ کامیاب کي کریم خپل طغرز باندې ناکام نه یا الله کریم خدایا کریم خدایا کوم هدايا چې تای لې سلام اورکړ کوم قبولیت دعا دانه چې السلام لورکړ کریم خپل د زمونږ ایبرایم علیہ السلام ملد دا حنیتو ملد تے دا دینی محمدی وعنی ملد تے یا اللہ کریم و حد ایبرایم علیہ السلام و نبی علیہ السلام پر ملد بانی من دروان یا اللہ را زی شکفت رزا نسیب و بردر صل اللہ تعالیٰ نصر